Most akkor kell járjam a kórházat, vizsgáltassam, kigyógyítsam magam. Mundján doktor, megtudta az én bajomat. Nem enged, míg meg nem gyógyít. Drága annusnak nem mondom meg, milyen beteg vagyok. Épp elég a nyomorúság rajta. Azt mondom, járok a munkám után, a templombas minden. Hát ki tudja azt, merre jár egy ferences szerzetes. Mert a viccben is mind így van. A jezsuita mind tanul. A bencés, is mind imádkozik, a Ferences mind járkál. A szerzetes kell járjon, nem ül egy helyt. Igen, sorvad az izom, mondja nekem az ortopéd nő, ahová muntyán doktor küldött. Át tudom én, hogy sorvad, mondom. Sorvad az már épp tizenkét éves koromtól fogva. Tapostam a sarat csóré lábbal, hoztam rá a hideg vizet, mert taposni kelletett. Hát aztán utána kezdődött, addig nem voltam sánta. Apuka azt mondta, más is taposta. A gyermekivel tapostatta, s annak semmi baja nem lett. De már nem olyan nagyon rövidül az a lábom. Megállt, mikor elmúltam húsz éves. Nem ment jobban össze. Tudom, volt nekem magas talpu cipőm egy időben. Csak épp olyan volt se, hogy se tudtam megszokni vele. Nehéz, csúf volt. Mi lett a cipővel? Hát lelet foglalva, mint személyi tulajdon, mikor vittek el, mert épp nem viseltem akkor. Ezt a börtönhistóriát most nem mondom el. Az orvosnő meg kell röngenezzen, aztán felírja, milyen fűzőt csináltassak, és milyen cipőt, mert fűző kell, a gerinc is rossz. Mondja, hogy aludjak a fűzőben, és aztán fél év múlva menjek vissza, lássa, javította -e vajon a csípőmön. Magas cipő. Az jó volna akkor nem fájna úgy a csípőm, mert igen nehéz a járás így. Mondja, melyik ortopéd cipészhez menjek. Hát nem tudom, menjek-e. Nincs nekünk erre pénzünk, s kitől kérjünk. Nem is igen értem már a pénzt. Úgy változott minden. Úgy vagyunk, mint az Isten madara, amit adnak, elveszem. Annusnál leszek mindent, járok a ruhájába, alszok a vánkosán. Hát már letakartam a vánkost a rossz kendőmmel, mert úgy hullik nekem a hajam, nem akarom a vánkost, mint piszkolni. Itt van ez az ökörszem is. Mikor felkeltem, kilenc óra biztos megvolt, kiálltam a tornácba. Jött egy olyan kis ökörszemféle, fürdik a porba, mert már minden olyan csendes volt, mindenki elment, a kutya is a vackába. Akkora az a madár, kisebb, mint az öklöm. nem elkapta a macska. Kátsz te, hé! mondom neki. Még egy kavicsal is megdobom a macskát. Annus tartja azt is, mert van Annusnak egy fekete macska, az egér végett, s mind babázik. De Annus meg nem öl egyet se. Kicsit neveli, aztán ossza szét a szomszédoknak vittek be a gyárba is. Hát majd nem megette az a macska az ökörszemet. Épp egy szempillantás, de a madár volt az ügyesebb. De hát minek is van egy ilyen ökörszem a világon? Ekkora kicsike állat. Kinek van abból valami haszna? Mi istennek a terve vele? Nem tudjuk. Nem látunk bele a nagy titokba. Mert a titkokat kell imádkozni. Elmegyek aztán én ehhez a cipészhez, ahová küld az orvosnő. Ott van az óvárba a boltja. Hadd lám. Épp az óvárba küldjön minket. Hát minek gondol grófnak? Nem szoktuk még a se nézni az óvárba. Visszamenjek vajon, hogy mondjon egy másik cipészt? Hát egy olyan talpaló, amelyik a piacon van, amelyik csak megszegeli a cipőt, vagy megragasztja. Az nem tud olyan cipőt csinálni, amibe lehet járni nekem. Orvosi cipőt. Hát szép fűzői vannak, fényes ortopéd cipők mind a kirakatban. Mit csináljak? Bemegyek. Csak mondja meg, mennyit kell fizetni a magas talpu cipőért. Majd csak adnak nekem már havi fizetést, ha felvesznek a kórházba. Még szerencse, a fűzőt és a cipőt külön írták fel, mert csak a cipőt fogom megkérdeni. Hát az nem úgy van, hogy megmutatja az ember a receptjét s a rajzát, akkor mondanak valami pénzt. Diszkutálni kell, megmérni, szint választani, tárgyalni. Pedig mondom csak az árát kérdeném elébb. Minek az árát? Nem egy szegez, kérem szépen. Régen is cipész volt, emlékszem, itt állt az üzlet, mert mi ide jártunk a Ferencesek templomába. Most szövetkezett lett belőle. Aztán nagy sokán megmondja, csak elébe egy papíroson összeadja, valahogy a centiméterből hozza ki az árat. Hogy hány centiméter magasítás kell? Hát már tizenegy megvan, azelőtt tíz volt. Kegyednek hatszáz lesz csak. Mennyi lehet manap egy fizetés? Már úgy, hogy nekünk ott a szubszolba mennyi lesz, mert arról nem tárgyaltunk a poliklinikán. És hiába, hogy van régiségem, az most nem számít, mert ugye nekünk hazaárulóknak és olyannak nincs kontinuitátéja. Nem vagyunk folytonosak, megmondták. A múltunk el van törölve. Na hiszen hogy lehessen azt csak úgy eltörölni? Akkor mi volnánk? Ma született bárányok? Nem tudom, amennyit mond, sok vagy kevés. Miért másnak mennyi? Szaladt ki mindjárt a számon. Nem úgy érti, hanem nekem enged belőle, mert látja, nem vagyok király kisasszony, mert látja, hogy férjezet vagyok. Van nekem gyűrűm, azt nem vették el, a kis ezüst gyűrűt, amit örökfogadalomkor adott nekünk az úr, mert mi az ő jegyesei vagyunk. De olyan cipellőt csinál nekem, hogy abba táncolni lehet. Szeretek-e táncolni? Én már egyszer táncoltam álmomba felelem. Nem beszélek én semmit ennek a cipésznek. Nem rosszból mondják az ilyesmit az emberek, csak mert mindig beszélnek össze-vissza, nem gondolkoznak. Az a sok beszéd, ami az embertől van, milyen unalmas. Ha csendbe volna, legalább gondolkozna. Csak annyit mondok, én már mennyasszony vagyok. Akkor azért kell a cipő már érti. Megmutatja, hogy mit tud adni, ha még van egy kis pénzem. Mert van neki olyan, ami nem fából készül. Ad a kezembe jó magas talpat, S van rajta két szíj, mint egy saru. Jaj, a sarus nővérek, hát ők hova lettek? Temesváron a szegény iskola nővérek. Ők mind ilyen sarukba jártak. Csatójam csak felbíztat. Hát az olyan könnyű, hogy kézbe veszem, Mert az nem az a nehéz fa, hanem mint a dugó. Parafa, mondja a cipész. Rállok felcsatolom, Ebbe lehet még én is tudnék táncolni. Ha egy évet is kellene dolgozzak egy ilyen cipőért, én biza elvállalnám. Ide adja nekem a másik felit, az csak ugye egy talp, szíjakkal. Mint ha rám volna. Még a hossza se túl nagy. Olyan egyenes vagyok benne, mint egy fa. Egy nyárfa. Mondja nekem lépkedjek. Hát én lépkedek. Nem, hogy könnyű. Az nem is szó rá, hogy könnyű, mert az mintha csóré lábbal mennék. De semmi hangja a világon. Lépek, semmi nem hallatszódik, pedig szőnyek sincs, itt csak a bitumen padló. Behunyom a szemem, s úgy teszek egy kicsi kört. Hát ilyen csendes cipőt én az életben nem hallottam. Olyan csendes, mintha ott se volnék. Drága Isten! Ne kísértsen engem a rossz gondolat! Hát mindjárt fogom magam, és elszaladok benne ebbe, egyenest még szaladni is lehet, olyan könnyű. Bine, bine, lassz, jól van, hagyjam. Akkor mennyi előleget adok? Úgy szégyellem. Mit mondjak én most? nélkül jöttem ide. Mondom, szóra vagyok, nővér, csak most fogok beállni. Szóra kérdi, s hogy tudok-e adni injekciót? Hát éppen tudok, kacagok. Nem kellő az tudja, hogy én hat éve nem adtam be egy tűt senkinek. Van neki egy ágyba fekvő felesége, le van bénulva deréktól. Jövő héttől el fogja hagyni a nővér, amelyik rendezte Férhez megy. Felszámítja a munkámat, ha ellátom a feleségét. A piac meget laknak a zsidó templom mellett hátul az udvarba. Látja, rendes asszony vagyok, nem olyan trógerféle, hogy ma jön holnap nem. Vasárnap is kell menjek, mert az a tróger fehér nép, amelyik most volt, sose akart jönni vasárnap. Pokaita. Jár a templomba, azt mondja, bűn dolgozni vasárnap. Na akkor meg vagyunk egyezve? Hát mondom meg, csak épp mondja meg, hogy lesz felszámítva. Akkor fog egy nagy papírost, és kezdi a számolást. Megmosdatom, megszúrom minden nap, csak azt kéri. Ennyi a cipő, így számolja fel, hogy menjek. S kérdem, ha kell járjak a kórházba dolgozni, akkor nem tudok jönni minden nap reggel. Őtől mehetek reggel ötre is. Már fel van kelve, mert fusizik, mondja, és lejjebb veszi a hangot. Dolgozik a piacra is, kell élni, na. Mint szoroz, oszt, kisül aztán, dolgozzak ő neki két hónapot, s még fizessek négyszáz lejt. Négyszáz lej. Ha csak negyvenet mond, nekem az is akkora pénz. Hogy tudjak én annyi pénzhez jutni? Még sose kértem az egyházi alapból. Hát mostan fogok. Elhatározom, ki kifogom talpalni. Csak legyen meg még a szegények alapítványa. Az úr velem van, asszonyunk fogja a kezem. Csak ne volna olyan nehéz tárgyalni az egyházzal. Mert sehol nem emlékeznek ránk. Vagy kérdezzem meg muntján doktort? Azt mondta a múltkor is, ha kell neked valami, mondjad nekem, te nővér. Vagyis kérjek tőle. Kérni, nem szégyen. Mondján, doktor úgy beszél velem, te nővér, tegezve. Minket tegezni kell, nekünk az tetszik. Azt mondja a cipész, lépjek csak ki az utcára, sétáljak egyet, meglátom, nem sok az a négyszáz lej. Na, menjek, járjak benne, meglátom. Nem is figyel, csak megy hátra a műhelybe, ott hagy. Én mind állok az üzletbe egyedül, aztán fogom magam, megyek ki az utcára. Igaz, hogy nincs épp nyári nap, mert ugye már novemberbe vagyunk, de nem fázok, vastag nekem a harisnya. Olyat adott nekem az én drága annusom, a téli harisnyát húzta elé, mert lássa, milyen csúfalában, piros, hideg, hát alig sétafikál benne a vér. Tartsam melegbe. Megyek ki a cipésztől, sétálok, már egészen be van sötétedve. Felnézek az órára. Na, le van esve minden Mános. Üres a számlap a templom óráján. Mindenik oldalon. Majd mikor harangoznak, tudni fogom. De csend van. Várok egy kicsit, aztán többet, a harang nem szólal meg. Lehet, le van tiltva már a harang. Vagy csak a főtérinek lehet. Áll a templomunk, ki van nyitva, csak épp csendbe kell legyen, nem szabad harangozzon. Lehet most már így van. Már én igen csodálkoztam, mikor kijöttem, Hogy látom a templomok ugyanúgy, mint ki vannak nyitva. A miénk is, az ortodox is, a református is kinyit, mikor szokott. Reggeli misétől estig. Csak nem szabad a híveket behívni, se haranggal, sehogy. Nekem se szabad már járni, és hirdetni az evangéliumot Mária és a három bárány országát. Csendbe vagyunk, és akkor áruljuk előt. Atya is mind így mondotta. Nem maradhatunk csendbe, meg is ígértük, hogy nem fogunk csendbe lenni. Majd kicsit megerősödök, feljavít engem ez a drága muntján, doktor, megtalálom a nővéreimet, s megint a bárány szolgálatába állunk. Járni is milyen jól fogok tudni ebbe a szandálba. Vagy hát csinál belőle cipőt nekem, gondolom, és akkor én ebbe a jó, könnyű talba fogom hirdetni a bárányországát. Szerencse épp egy lépésre vagyunk a Ferencesek templomától. Kicsit leülök bent hátúra egy padba, az én kis Terézem oltára elé. Muntján doktornak mondok egy hálaadó füzért. Románon mondom az örvendetes füzért. Nem tudom mindegyiket, de ezt mondtuk sokat oda bent, mert volt ott két asszony, akik a görög-katolikus vallást el nem hagyták. Az Úr Jézust minden nap megtisztelték, és mindenkit megtanítottak, aki akarta. Rozárió románul. Nekünk ezt adta Róma, hogy mi minden nyelven megértsük egymást. Mindig egy legyen nekünk a hitünk, a misénk, mert a templomunk se olyan más, a görög-katolikus meg a miénk. Akkor felállok, mondom Szent Ferencünk előtt laborulva. Bucureție Maria, căplinie de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfinta Márie, Maica lui Dumnezeu, roagă te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții nostre. Amin. Nagyon kell figyeljek. Jaj, lehet összevegyítettem a világosság olvasójával. Pedig úgy tudok már románul, hogy senki meg nem mondja, hogy én milyen vagyok. De az imát nem tudom úgy. Abban a nyelv összegabajodik az emberben. Pedig leborultam én olyan leborulással a hidegkőre, ahogy rég. De nem érzi a testem a kő hidegét, mert velem van a forró ima. Pedig csak egy ronyszálból szőtt, kopott szőnyeg van a kisoltár előtt. De ha az ember leborul, Más az ima. Az ember tudja, milyen apró ő, és hogy milyen hatalmas felette az Úr. Ezért kell leboruljon az ember az adorációban. Mikor kezdtük tanulni Teofila asszonytól, Májka Teofila, görög katolikus asszony, mert úgy voltunk megegyezve, hogy mindig más mondja az imát a hatból, akik a nagycellába voltunk Krisztuséi, mert ott mi 48-an voltunk összesen, és ebből hat a Krisztusé. Teófila asszony volt az anya. Ő mondta, hogy s mint legyen. Bátor asszony, mert úgy lett lefogva, hogy tartottak Szent Misét a Nyílt utcán, mint görögkatolikusok, katolikusok, pedig már be voltak tiltva, és nem féltek, mert tudták, hogy az úr megtartja őket, a papjukat is, őket is. Már kiment a tavaszon, Teofila asszony. Aztán lettünk többen s többen, akik imádkoztunk, mert az úr szava mindenkihez eljut, aki meghallja. Hát lehet, ha nem ott vagyunk, akkor ki kimondja a maga nyelvén, mert épp az a szép minálunk, hogy mind ugyanazt mondjuk, csak más-más nyelveken. Idebben csak az Úr vigyázott ránk, senki más, s tessék, így megtartott, hogy a lábomon jöttem ki, csak itt kint hányódunk úgy, hogy az emberek szívétől távol vagyunk, és a nővérek is szétszakítva. Mikor elébb mondogattuk románul, bizak különös volt nekem, mert Isten szava nem szólt úgy hozzám. Mikor mondjuk románul a miatjánkot a füzérben, tátál, nosztru, káré és tűnt, mert így kezdődik el a miatjánk románul, a páternoszter. Nekem igen nehéz mondani románul. Meg kellett szokjam. Először, hogy a szavakat jól meg kell tanulja az ember, hogy úgy folyjon benne az ima, mint a levegő melyik kis beárad mi bennünk, nem gondolkunk vele. És aztán mégiscsak egész másokat mond az ember románul. Mi atyánk mondjuk mindig, és teremtőnkre, urunkra, istenünkre, Krisztus urunk atyára, mi atyánkra gondol a szívünk. És mikor mondjuk tátel nosztru, apukánk, édesapánk, apánk, hát olyan közönséges szó az, olyan szó, ami nem olyan kedves én előttem. Meg kellett szokni, hogy ők úgy mondják, apa, apuka, édesapa. Közönséges szó. Vagy lehet nem is közönséges, csak egyszerű. És nekem nem esik jól mondani. Mert hát milyen az ember. Azt hiszi, az ima a nyelvben van. De hát Isten szava nem lehet a nyelvben. Mert mi kell értsük, de Isten minden nyelven ért. Csak mi ugye emberek, nem tudjuk ezt mind felfogni. Mert az ember azt hiszi, csak a maga nyelvén tudja mondani az imát. Úgy őszinte, úgy jön neki a szívéből. Hát meg lehet azt tanulni másik nyelven is, csak épp nagyon kell akarni. Küzdeni. Még az édesapával is. Mert a tárgyaláson láttam utoljára szegényt. Milyen szürke volt. Szégyenkezett biztos a gyermeke miatt. Miután megvolt az ítélet, engedték, hogy elbúcsúzzunk. Meg tudtam ölelni. Szívemből. Ő is engem, még a könny is elered belőle. Mikor az ember úgy van, teszi a kést a hóhér a nyakára, már nem gondolkozik többet, milyen dolgok estek. Hát egy embert meg nem öleltem mióta, és ő se én szerintem. és lehet mind a kettő úgy hitte, többet aztán nem látjuk egymást ezen a világon. Csak ugye úgy volt, hogy én nekem kell előbb kimenni belőle. De Istennek más terve volt, s nem tudtunk bocsánatot kérni. Nekem imádkozni a tátöl nosztrut. Hát az igen nehéz, de csak mondom. Ó, Jézusze, jártenye pökátyele, Ferestenye de fókul jáduluj, Si tátje szufletele, májales pekáre áumáj márnyé voje gyé miláta. Az Úr ezt adta nekem, hogy felpróbáljon. Akkor leírnám aztán a főorvos nevét, Muntján kornél doktort egy papírra, mert van a kisoltáron. Gondolkodok, hogy kellene nevét írni, mert írni nem szoktam románul semmit. Van itt szokásban, hogy papírosokat írnak Szent Ferencnek. Ki is van téve kis ficújkas Ceruza? Én még sose írtam románul. Van a szent kezébe egy tarisnya, vasból, s abba teszik be, mikor megtelik, a és kiveszi. Belejtem a kis papírosomat Szent Ferencünk vedrébe, csak úgy koppan, lehet nincs benne más írás. Istenem, be nehezen tudtam írni a betüket, egészen elszokott a kezem az írástól. Az ujjaim bogja, hogy fáj, mikor hajlítom be? Csúz lehet, annak mondják. Fordulok ki a templomból, nincsen most senki. Mennyi az óra, kell siessek a cipészhez. Csoda járás esik ebben a saruban. Az Isten áldja meg, aki feltalálta a betegek lábára. S tessék, megsegített a füzér megint. Csodát tesz, mert én ebbe olyan büszkén tudok lépdelni, mint húsvéti körmenetben a püspök. Olyan erő van bennem, mikor jövök ki a templomból. Édes asszonyunk, drága Mária anyánk! Hát nem bánom, hogy nem lesz nekem mostan mindjárt ilyen cipőm, majd lesz, amikor megdolgozok érte. Mondján, doktor, megsegít, megláss, te rózsi. Jaj, hát hogy mondom magamnak Rózsika, hát nem vagyok én Rózsika, elhagytam én a világi nevemet, akinek fáj a csípője, az a Rózsika, és aki a templomban füzért mond, az Eleonóra. Butyka Róza, Eleonóra, OFM. Eleonóra. De régen nem mondta nekem senki ezt a nevet. Kegyelmes Isten, mikor meghallottam a fogadalomkor az új nevemet, hogy Eleonóra, nem is hittem, hogy éppen ezt kiérdemelem. Mikor anyácska kérdett, hogy milyen nevet választok majd, ha örök fogadalmos leszek, mondottam az Eleonórát. Azt mondta anyácska, sokan vágynak erre a névre. Azt ki kell érdemelni. Nem hiszi, hogy nekem ki fogna járni az a név. Sokat kell még tanuljak, mert sok ügyetlenséget csinálok, nem vagyok elég engedelmes, mert a mi életünknek három parancsa van. Szegénység, tisztaság, engedelmesség. Nekünk ezt kell holtunkig úgy megtartani, s minden órában a Krisztusért emlékeztetni magunkat rá. De én nekem az engedelmesség még nem a legnagyobb erényem, ezért mondotta anyácska, hogy nem érdemlem meg a nevemet, és másik nevet fogok kapni. Aztán, mikor három év múlva, a beöltözés után, ami nekünk már a világban semmit sem jelentett, csak a kék kendőnket, mert már jeltelenül kellett járjunk, titokban letehettem az örökfogadalmunkat fidél atya előtt, s a kegyelmes Isten mégis megadta az Eleonóra nevet. Isten az én világosságom, mert ezt jelenti. Mikor én lettem örökfogadalmas, mi már szét voltunk szórva, nem éltek a kolostorban a testvérek mikor meghallottam a nevemet. Úgy örültem, olyan boldog voltam, hogy csurgott a könny az arcomon. A testvérek már mind tudták, hogy én nekem ez lesz a nevem, csak anyácska tartotta titokban előttem, hogy akkor tudjak örülni, mikor ott állok az atya előtt. Én nekem az a második születésem, amelyből az örök időkhöz az erőmet merítem. De olyan erőm van nekem mostan, hogy el is határozom, otthon annusnak minden rossz hol megvarrom, hogy gyakoroljam a kezemet a finom munkára. Mert aztán mindjárt be kell álljak a poliklinikára, és nem tudom hajlítani ügyesen az ujjamat. Meg kell magam megint tanítsam. És papíroson megtanítom a gyermeket írni. És akkor én is megtanulok megint. Már ma varrok egy kis bubát zsuzsánkának. Az a gyermek, Istenem! Hát azt milyen jó ölelni azt a kis báránykát. Az úgy szereti már a Jézuskát, hogy csuda. Annus csak mint kacag, nem bánja. Ügyelek én a gyermekre, fektetem, mint többet s többet vagyok vele. A kicsi Mihályka nem úgy. Ő még mutúj nagyon. Őt még csak arra tanítom, hogy ne pisikáljon magára. Pedig nekünk igazán nem szabad gyermekekkel bánni, mondott a Pál Ferenc Szekurista, s annak előtte sem szabadott. Na most kettő gyermek is van nekem, és egy a fedél a fejünk felett. Konstantineszku doktornő még régen is hagyta Leona nővért, hogy szolgáljon a gyermekeknél. Pedig nekünk, akik belettünk tiltva, vas fájtlunk letépve, mi nekünk nem szabadott gyermekeknél szolgálni, mert megronthatjuk őket. De milyen ügyesen csinálta az a kis doktornő. Akkor nem is csodálkoztunk cseppet sem, csak azután. Fogta Leona nővért, mikor jöttek a görög gyermekek, a menekültek, hányba volt, nem emlékszem, 1949 vagy 50-be, nem is tudom. Inkább 49-be, mert én még nem voltam megesküdve, még csak fehérkendő volt a fejemen, éppen csak egy éve voltam a nővérekkel novícia. Betette a görög gyermekekhez a nővérünket a doktornő. Még az elején engem is betett, mert sok gyermek volt egy nővérre. Kételt kettő is, hogy a kis görögökkel legyen, pedig az is mondva volt, hogy egy osztályra, egy emeletre csak egyet tehet közülünk, nehogy megint csoportosuljunk. Dehogy? Hát hiszen még annak előtte voltunk, még rajtunk volt a fátyol. A nővéreknek, az örökfogadalmasoknak még lehetett a szép habitusba járni. Még azt csináltunk, amit akartunk, mindenhol örültek nekünk. Tisztelték, ami boldog kék-fekete ruhánkat. Leona nővér aztán később is maradhatott a gyermekosztályon. De hát a görög gyermekekhez azért tettek be, mert senki sem tudott beszélni velük, tolmát se jött, mert annyi volt a menekült, nem jutott mindenhová. És ha nem tudunk beszélni, nem tudjuk megrontani. A drága gyontatóatyánk fidél atya akkor megtanította nekünk, hogy kell mondani görög nyelven a mi atyánkot. Leírta egy papírra magyar betűkkel, és aztán tudtunk a gyermekekkel imádkozni. Pater Hémon, Hoentois Uránois, Agaiste Toto Onomaso. Csak sajnos nem emlékszem tovább, tizenöt éve is volt már. Volt a börtönbe görög tanár, úgy hallottam, csak a férfiaknál volt, mi ugye nem tudtunk ilyesmit tanulni. A férfi sokkal többet tudott tanulni a börtönbe is. Ott még az agrárbűnözők is, akik nem akarták a kollektívát, hát azok is egyetemi tanárok lettek, pedig csak mennyi volt nekik, négy iskola vagy öt, amennyi kötelező volt, de hét volt a kötelező, csak épp sokan kevesebbet jártak. Mi biza beszélgetni nem tudtunk ezekkel a görög gyermekekkel, de imádkozni azt igen, játszani, ringatni, etetni, s az ima. Mondtuk nekik a magyar imákat, olvastuk este a Bibliát. Hát mit kell egy gyermekkel annyit beszélgetni? A végén még az üdvözlégyet is úgy mondták ügyesen magyarul. Gyermekkel könnyű, az mindent megért. Azzal nem kell annyit magyarázkodni. Egy teremben volt harminc görög gyermek. Egyik adta a betegséget a másiknak. Bent is aludtunk velük. Hagyták. Látták mennyi árva, otthonából kiszakítva. Szülei ki tudja, hol járnak, élneke még. Volt egy kis leánka, úgy négy-öt éves forma. Az, mikor oda lett hozva, ült az ágyába, Ketten voltak egy ágyikóba. Bőgött, kiabált. Máma, máma. Ezt az egyet értettük, mert ez ugye minden nyelven egy. Fogtam, öleltem, letöröltem a könnyét. Egy hét múlva már nem kiabált. Volt melyik, mind dűrohamot kapott. Dobált mindent. Mondták, kössük le. Nem volt szívem. Elvettem mindent tőle. Hattam neki kanalat, rongybubát, dobja azt. Tudom én, mi az árvaság. Adott nekem a drága úristen árvaságot, mert édesanyámat igen korán magához vette. Fél évig is ott voltak nálunk a szegény árvák, aztán szétszóródtak, mentek az árvaházakba, volt melyiket kivették pénzért. Lehet adtak volna nekünk is. Hazavisszük, nővérünknek neveljük. Csak leánkát vittem volna. S aztán Leona nővér ott maradt dolgozni a gyermekosztályon. Ott maradt. Többet nem kérdezte senki, mit csinál, mit nem. Én is maradtam volna, de nagyobb szükség volt rám az interioron. Pedig a gyermekek közt, ha nem is igen, tudtunk mi velük beszélni, minket itt nem bántottak, nem gúnyoltak, hogy mi a fátyolt felvettük, s a sok hetsz. Különösen máma, amikor szégyen az ilyesmi. Hát ha egyszer az írás is tudja, hogy vannak, akik képtelenek a házasságra, mert úgy születnek, s vannak, akiket az emberek tesznek alkalmatlanná a házasságra, s vannak, akik önként mondanak le, mert más utat járnak. Mert ez a háromféle ember van, aki nem házasodik. Az úr szavát jobban érti a gyermek, a felnőtt emberben már összezavarodik a világ. Nem tudja, hová kapjon, melyik igazságot szolgálja. Biza jól esett nekem az ima most a templomba, és megmutatta, hogy meg tudom szolgálni a cipőmet. Hát csak nem hagy cserben az úr, mikor így megtanulok járni a világban, egyenesen, majd leszolgálom én azt a pénzt. Ápolom ennek a cipésznek a feleségét. Mire odaérek a cipész szövetkezet elé, le van oltva benne a villany, s az üzleten lakat. Hát mennyit ültem én a templomban? Nem számolja az ember az időt az imában. Két fűzért ha mondtam, egy óra, nem több, talán, ha másfél. Mert mikor először mondtam, nem igen sikerült, mert románul akartam, s mind megakadtam. A fejemmel mondtam, so a nyelvemmel, nem a szívemmel. Másodszor mondtam már a szívemmel. Bezárt az üzlet. Nekem meg bent van a bakancsom, vagyis az annusé, de nem az a baj. Hanem, hogy ez a drága szandál a lábumon van. Gondolom, az a cipész egyenest a rendőrségre ment, hogy feljelentsen. Sánt a szóra, mert tudja, hogy szóra vagyok, s melyik helyt szolgálok a kórházban? Hát nem lesz nehéz megkapni egy rendőrnek. Haza kell menjek a szandálba, s holnap jöjek vissza. Mint egy tolvaj. Hát ahogy megyek én ebbe a lábbelibe haza, mint gondolkozok, megtartom, vissza nem adom. Majd megfizetem, de nem tudom én ezt már visszaadni, amikor így vagyok egyenesedve, már alig bicegek. Hát nem adom én azt vissza már, majd leszolgálom. Másnap megint úgy elalszok. Nem ébreszt fel engem senki, pedig akarok menni le a cipészhez. Már nem tudom, rendesen vissza tudok én jönni valaha ebbe a világba? Hogy mint egy rendes ember, akinek a világban megvan a helye, felkeljek, Lemossam az arcomat, elmondjam a reggeli imámat, s a dolgomat végezzem. Annus már kivitte a szekeret, mert ma péntek van, s szekérel ment a szamáról. Az ura elvitte a gyermekeket. Biztos látta, nem kelek fel, alszok, mint egy zsák. Nem tudja hasznomat venni. Mikor már fel vagyok kelve, futok, nézem a órát. Hát még csak fél tizenegy múlott, nem akkora a baj. Aztán elvégezem a dolgomat odakint, megint olyan gyenge a vastagbelem be van gyulladva, folyok. Kell kérjek muntján doktortól egy kis fenolos krémet, kenjem be magam ott lent, mert a nyílás ki van sebesedve mind.